بسم الله الرحمن الرحیم چې د موږ استشاري ته او د موږ پیلنی حدیث د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د ذات او شخصیت باندې صحیح او جامع باندې کوم اعتراضات نو غره شوبهاتو اعتراضاتو استشکالاتو کی دوا ذکر شیو رومنه اعتراض د امام بخاري رحمته الله له ذات او شخصیت باندې دا چې د عجمي نسل له عربي نه دي نو لهدا تمكن فی الحديث او امامت فی الحديث درسره حاصل شو نو داری مختلف جوابونه شیو اغه جوابونو کې او جواب داو چې دا عربیت دا یو لغت لسان او زبانه دا یو نسل او جنس نه نهشوف کدي دي نسل سره تعلق نم ساتي مهنته او کوزان یو کولو نو امامت ورله پدی فن کې حاصله کیږي لکه د لغت د نحوی او د صرف امامان دي اکثریت 파ږی کې عجم تیر شوی مشهور <تصفيق> امام فاغی کی امام <سلام> سیبوه رحمه اللہ دارنگی ابن فارس رحمت اللہ چې داغم معتمد کتاب دیں او معتمد قاموس د دارنگی فیرو زبانیو دارنگی کتاب دے القاموس دی ویم برعیل مو تدی امام بخاری رحمت اللہ لیتی فناولی زکر دیگوی امام دیگوی ایسی Thank okay. نو که او تاند و تنو په یو مسئله کې دا غسر مخالفت کړي اغېله سه اعتبار نشته دا امام بخاری رحمت الله علیه دا غشان له سره ضرر او نقصان نه ور کوي دا د مختصر دو جوابونه شول په اصل کې دا اعتراض روافض او شیعا نو کړه ده خو رس تو خلک چې اغې غان له مسلمانان وای او داوته اسلام کوي نو غي د شیعانو دا اعتراض راغسته دي او په امام بخاری رحمت الله علیه باندې تو عن کوي د ایرانی او رافیزي عالم تیر شوی دا غنوم دي محمد صادق نجمی هغه په فارسی زبان کې یو کتاب لیکل راغی نوم دي اضواء علی الصحيحین اضواء حیل دا کتاب اول په فاررس لیکلی او بیا د هغهه د مګ کتاب تر جمه عربي دا د شیگانو د روافو اهم او معتمد کتاب دی چې په صیح باندې دی راافزی او دی شي کلام کړی نو د دې یو مختصر جواب ذکرکو کښې دا کلام اهل علم وکړې نو دا د حدیث په اعتبار سره نه دی یو مسله کې اختلاف راغلیو دا هغه مسالې دی اختلاف د وجینه د امام بخاری رحمت الله علیه د مجالس او د درسونو نه خلق من <تصفيق> نقل خدا می یاد ساتای چې د امام بخاری د استاد محمد ابن یحیی ابن عبد الله ابن خالد الزهلی دا د خپل وخت مشهور امام دی امام فی الحدیث دی کپه امام بخاری کلام کلم دی اغزان له مساله دا خود قران کریم حکم دی ولا یجرمنکم حنآن قوم علی الا تعدلوا دی یو قوم دښمنی دی پتا سبحان باث نشی چې تاسو عدالت او انصاف پرې دی پدې کې شک نشته چې امام زهري رحمت الله عليه امام د حدیثو رہے جبل العلم نه علم غره امام دارقطني رحمت الله عليه بده مبارک فرمایل وې شو کدا واړی چې دا, دا خبره معلوم شي چې د خپل علم قشور او کمال او دا صلف دا او د سلفو د علم فضیلت او نو د امام زهري رحمت الله عليه کتاب دی ګوري علل الحديث الزهري چ پاره کی د خپل علم سرګن کړه د کتاب نو یې سره ده علل حدیث الزهری دا امام زهری د امام زهری شاګرد ده او داغه د احادیث او داغه د اسانید بالکل ډاکټر او مختص ده داغه احادیث راجم کړي پاره کی چې کم علل خفيه یې ذکر کړی د دیوژن دی, دی امام زهری له وی زهری پدې اعتبار سره چې د خپل استاد غا علم ورلداسي یادو کتابو وچې بعینه د خپل استاز دې دی زهلی له به زهری و امام زهাবী رحمۃ اللہ علیہ پسیر اعلام النبلاء کې دا واقعیا ذکر کړی چې کله نه صبور له امام بخاری رحمت اللہ علیہ راغې نو خلقو اي زیات زياد استقبالو عوام و خواس و لراجمش ول نو دبازي اهل علم و دا غا وقت دا دسرا پیدا شو و كد او درسونه او و دا غا مجلسونا و مدرسي خالي شوه طول خلق پا امام بخالي رحمت اللہ لبان دی متوجیش ول دا غا درسونا و دی استاد امام زهري رحمت الله عليه مولي وو چې دا زما شاگرد ده او په علم حديث باندې پوييږي امير المؤمنين في الحديث ده نو تاسو زيده دنا استفادہ کوئ هو خبردار د خلق القرآن په مسالې کې دنا تپوس مکوئ چې په هغه وخت سره د مبتدعين او فرقه پیدا شوه واغې به قرآن لمخلوق وي علان کې قران کریم مخلوق نه دی دا د الله صفته او کلام دی نو امام بخاری رحمته الله علیه درسونه کول پاغي کې په بزرګونو خلق ناشتو تر هزار کوري تاحم بل امام بخاری په درس کې کې ناشتل نو یو شیطان سره را سي دوه په درس کې د در امام بخاری رحمته الله علیه نه تپوس کړي چې ما تقول فی خلق القرآن تپدی مسله کیسو اے چې قران مخلوق دی کنه کوئی فاعرض عنه البخاري امام بخاري ته مخبل طرف لواړولو أغبیا راپور ته شو د امام بخاري رحمت الله علیه په دویم ځل دا ته پوسو کېد قران مبارک ته سوی بیا ته امام بخاري رحمت الله علیه مخواړولو کوه که خصه شیطانان په پاره و درېدو په دریم ځل باندې او د امام بخاری رحمت اللہ علیہ د کو چې ته د قران مبارک په کیسه وې 17 نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پري الفاظ سره جواب ورکو امام زهبي رحمت اللہ علیہ پسيره اعلام النبلاك وي چې القران كلام الله غیر مخلوق قران کریم خود الله کلام دی دا الله صفته مخلوق نه دی وافعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه د بندگانو چې کوم افعال دی نو دا مخلوق دي ځکه الله رب العالمین وایي والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا یاد کړی تاسو چې کم اعمال کوئ نو ایم په یاد کړی مخلوق دي او دا ته چې مانکم سوال او تاسو کوشو کو نو دا چې سوالات کو خو بدعت ته هغه شری سره او چې جوړه کې په نسابور خار کې دا خبره مشهوره تا چ امام بخاری رحمت الله علیه وای شي قران مخلوق نه 14 په دنیا کې د مسلماناتو نه دا په کوم مسله چې چاله تکلیف مله او شي او په یو مسله باندې د مشقتونو برداشت کی نور ستري خلک راشي په هغه مسله کې بیا غلوکې د حد نه تجاوز کوي امام احمد رحمت الله علیه او دا هم هغه په دې مسله د خلق القران باندې ډیر تکلیف تیر کړي جېلو نه تیر کړي واله ټکولي خوڑلي رست خلق دا هغه شاگردان راغل په مسله کې غلوه کا قاری چې کم الفاظ وی لولي تکلم کوي نو دی بیم بیا مخلوق وي اعلان کې قاری چې کم قرآني کریم لولي تلاوت کوي نو د دې دا د الفاظ چې دی د دا خود د افعال دي او افعال د بنگانو مخلوق دي د دې وجه نه اهل علم وي الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري قاری چې قرآن لولینو لو الفاظ د دې دی, دی خدا کلام شریدا کلام د الہ العالمین دی د الله رب العالمین دی لورا خبره چې امام بخاری رحمت الله علیه پس مشهور اشوا خبره دینه شروعه چې څوک په یو مساله تکلیف دیر کینوغه په کی غلو کوي ته امام احمد رحمت الله علیه مرګور په دې چې دومره غلو شروعه کا چې د قاریغه الفاظ لکم چې د لولې اغیله به کلام الله وی نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقصد داو چې دا کلام کم قاریدلی قران کریم نو د الفاظ خود د افعال لي باقی قران کریم دا الله کلام نه او استاد له چې پتهولګی د محمد ابن یحیی الذھلی لا نو غوړه د درس نه خلق مناکل او د مخکنه لګ انسان کې خامہ ها او حسد مرضی چې دا غي درسونه ختم شول ور سره نو ټول <سؤال> امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکینا استل نو خلکه مناکل چې څوک د دې سره کینی ورداغه بم دا سرا یا مذهب وی هغه بم د اهل سنت والجماعت نه خارج وی نو خلکو د امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجلس نه پری خد الله درس لنه راتل ذکر امام زحلی لوي شانو صرف یو امام مسلم رحمت اللہ علیہ دې چې د امام بخاری رحمت اللہ علیہ سره پاتې شو او خپل رجیسترې کافياني کتابونه رواغستل امام زهري له په مجلس کې ورو غرزول جدا تو علا او علم دی واخل خو محمد ابن اسماعیل نے پریدم او امام بخاري رحمت الله عليه وقسم پړو جدا ما باندې دروغ دي څوک دې ما باندې دا خبره ثابته کی چې ما قران له مخلوق ویلي خطيب بغدادي رحمت الله عليه په تاریخ بغداد دویم جلد کې ذکر کړی دری 155م صفحه دا مشهور محدث ابو عمرو الخفاف وی ته د امام بخاری رحمت اللہ علیہ راغم او د بازي احاديث ته کوښونه متینوکل ندارین رشتو بیاور لما هوي چه یا ابا عبد الله ها هنا احدن يحكي عنك انك قلت هذه المقاله اے ابو عبد اللہ دا, دا امام بخاری کُن یوا پدیدہ کی یو کس نی ہوتا پسیدہ مشہور کڑی چہ قرآن ل مخلوق دا خبر دی کڑی نو امام بخاری مالو اے جلال شاہ اور خلق لدا اعلان او من زعب بن اهل صابور وقوم سور ری وحلوان وبغداد والكوفه والمدينة ومكه والبصره اني قلت لفي بالقرآن مخلووق فه هو غاب فإي لم اقل هذه المقاله الله اني قته افعال العبا د مخلوقتونلار شووا که د نصابور خلک دي یا د د نورو خاارون او ما پس دا خبره مشهور کړي چې ما قرآله مخلوکرلي نو دا سړی د روغجن ما دا خبره نه ده ما درهم رويلي دي چې افعال د بندگانو دا مخلوق دي نو د ديو جنا خپل استاد محمد ابن يحيى زهلي په زبانه کلام کړه دي او خپل شاګردانه منکړو چې د په مجلس کې مفيني باقي د علم او امامت کې څه شک نهو دا دلیل سره دي اهل ذکر کړي دي نام تاریخ بغداد کې خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دویم جل درې سو ادرې پنځوستمه صفحه کې ذکر کړي ابو حامد الاعشی اعمشی دا مشهور محدث د چیدلومو احمد ابن حمدون په 321 هجرې کې وفات ته اعمشور لددی وژنوي چې د امام اعمش رحمت الله علیه د احادیث و ماستر او ډاکټر او د احادیث راجمه کړي او پاګې واني پويدو في رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان وما امام بخاري رحمت الله لك في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان جنازة و ومحمد بن يحيا يسأله عن الأسامي والكنا وعلى للحديث فالأستاذ إمام زهلتنا تقول هذا الحديث وعليتنا باركه هذا الرواة ونمون باركه هذا غير كنيو باركه وَيَمُرُّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَ مِثْلِ السَّهْمِ إِمَامُ بُخَارِي رَحْمَتُهُ اللَّهُ لَهُ جواب جَوَابُ وَرْكُرُ لَكَ دِلِنْدِينَ چي غَشَوُز يورواني مطلب لا پاغي کې ريصاري دونه د مُحَدِّثِينَ او د راویانو نمونه مور ل کول د احاديث علته مور ل ذکر کول کأنه يقرأ قل هو الله احد وإذا دَاسِ جَوَابُ وَرْكُرُ لَكَ سُورَةُ الإِخْلَاصِ چي شوکللي نو کچر تا امام زهلی رحمت اللہ لی دا امام بخاری پا علم او امامت فی الحدیث کی خبری کولی نو تپوسونت نو لکی دا اعتراف عملی توربانی غم کولو چې دا امام العلل دے امیر المومنین فی الحدیث دے خو یو سلکی اختلاف راغ پا غی کم امام بخاری بجانب حق دے نو دغه کلام لسے اعتبار دے خو معترض لفو بس معمولی غنت شیخ کاری او دویم جواب مو ذکر کو چې د امت پریبان اجماع او اتفاق د شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام فالح حدیث نه د فقهد جبل العلم والحفظ ده فقاو مامون نو کو شوک دغه مخالفت کوي دغه مخالفت لسه اعتبار او دغه نشته سم اعلان نشته دا په امام بخاری رحمت الله علیه باندې داغه په ذات او شخصیت باندې درې اعتراضو چې داغه احلی علم دغه جوابو نکړي او داغه وجه ذکر کړي سلورم نمبر اعتراض چې کوم هغه د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح باندې کوي دا خو داغه په ذات او شخصیت باندې د درې اعتراضونو پدې شوبحاتو کېډون باندې شوبه کوم چې دغه په کتاب باندې کیږي امام بخاری رحمت الله علیه د خپل صحیح رفع کاپیان او مکتوبات لا صفاکړی نو چې وفات شو مطلب دا د پرف کاپو کې لیکل او دا غ رب کافی لا صفاکړی نوي چې امام بخاری داعی جل تلبیکوي او د دې دنیا نه لاړو نو لہذا د دې صحی باندې اس اعتماد او باور نشتا اشکال باندې پوي شوی فا اعتراض او اشکال پویدل نیم جوابی مولانا سب پوشو پیتا سا اعتراض دے امام بو او صرف مصوّده لکل وعده دی تبییز لانو کل عربی که دی لسووی دی رفع ملا مل تسوید چې را کاپای گیزان سره غ خپل حدیث د استادانو نو لیکلیو خدای الله صفاکړي نو تعویز د دینو کړه په دې باندې سره دلیل سره وي ابو اسحاق ابراهيم ابن احمد المستملوي د مستملي تاریخ پروند درس کېو وشو چې دا مبلغ لوي چې محدث आवाज بل لري پورې نو رسیدو یو مجلس کې نمانسك بجوكس والارو أغلب مستملوي دا أستاذ دا أوازب باقي من دخل كل رسوله أبو إسحاق مستملوي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضعه مبیضات کثیره منها تراجم لم یثبت بعدها شیئا ومنها احاديث لم یترجم عليها فاضفنا بعد ذلك الى بعض واما امام بخاری رحمۃ اللہ له ذا کتاب ابو اسحاق مستملوی ده اغه ده اصلنا لکله اصل به اغلی وی چې د امام بخاری هغه مکتوب را لمه خله پروت دین راغینه و امام لیکل کول چې دا اصل د امام بخاری د شاګرد د محمد ابن یوسف الفربری سره و یو مشهور د الفربری وانه امام بخاری دا کوم نسخه چې موږ لمه خله پرته ده د دې هم فربری کله ده نو имаو کتل چې دغه نسخه د امام بخاری چې ده نه پوره کړې نه و په دې کې بعضی سپین او خالی ځای نه او په دې کې بعضی تراجم او چې دا غی لاندې احادیث نو او بعضی احادیث ذکر او دا غی د فاسه تراجم نو سبب ورلنو منعقد کړي نو دا قول دی خلق راغسته ده, ده او د امام بخاری رحمت اللہ علیہ په صحیح اعتراض او شبهه کړي ده چې په دې باندې سي اعتماد نشته ځکه امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل عمل لا سفا کړي نو چې د دې دنیا نه لاړو دا اعتراضوم د غرافزي عالم ذکر کړي محمد صادق نجمي ازوا على الصحيحين کې او د دینه مخ کې دا کوفری ذکر کړي دی چې مستملي وي چې د خرابري سره د صحيح البخاري اصل نسخوا فارې کې بعضه بیازاد خالی ځای نه وو تراجم بلا احاديث او ځنی احاديث بلا تراجم نوې مونږ بیا فدې کې دا خیواکل نو دا عمل د چا شو د مستملي شو د امام بخاري نه نه چې مستملي وي ما پکې بعضې زینا بعضې تراجم سي واکل بعضې سپین او خالی زین او هغه مه پر اوړکل د دې شوبه په جواب کې اهل علم دا وایي چې دی خبره کې خو اډو شک او شبهه نشته چدا کتاب کم چې صحیح او جامع ملخ لکرو ته امام بخاری چدا امام بخاری رحمت الله عليه خپل لیکل او د دې تبييزم کړه ته تبييز مطلب دا د رف نه پس د دې صحایم کړه دا دلیل په سره امام بخاری رحمت الله عليه خپل وې فنفت جميع کتبی سلاث مرات ما معقول ټول کتابونه او تصانیف دری پیری لیکلنی مطلب دا چې اول به مسوډه ولیکلا او دا غی نه رښت به بیا د اغي تبيیزو کو غ رفع عمل به صفا کو او په دریم ځل باندې دوباره نظر به پیو کو اعاده النظر او بل امام بخاری رحمت الله علیه دا بخارا ولی ولیو چې احمل الی کتاب الجامع والتاریخ او غیرهما لاسمع منك دا خپل کتاب الجامع دی راړه کوم تاریخ چې دی لیکلې دا مال راړه چې زید تا نو ورم د واقعا اهل علم ذکر کړه تاریخ بغداد کے حکیم بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ کلا امام بخاری دنے صبور دعوت خپل وطن بخارا طرف لمتوجی شو روان شو مخت شبہ کې ذکر شو چې خپل استاز محمد ابن یحیی زہلی داور سره کینه او حسد پیدا شو خلک ته منکل نو امام بخاری تم شو نیسابور پری خو چې بس زم خپل وطن لا نو بخارا لچورسیدو د بخارا چې کوم والی او مشر گورنرو خالد ابن احمد اززوه لداغنمو امام بخاری رحمت اللہ لیل اوی انحمل الی کتاب الجامع والتاریخ وغیرهما لی اسمع منکا و ایدا کتاب جامع چې کوم تا لی کلے او تاریخ دی لی په تاریخ کے امام بخاری رحمت اللہ لی دری کتابو نا لی تاریخ کبیر تاریخ صغیر او تاریخ اوسط نو امام بخاری رحمت الله علیه دغه گورنر او بادشاه له سې جواب ورته وي وای انا لا اذل العلم ذو علم ذلیل قومنا ولا احمله الى ابواب الناس دا علم زره خلقو دروازو له نورم چې د بادشاهانو دروازه کې دی چې کتاب مې وروړه راشه زمانه واوره فان كانت لك الى شيء منه حاجه فحضرني في مسجدي او في علم الذي سهاجه تو ضروري نضما جمات لا يرا شا يا بكور لا را شا وان لم يعجبك هذا فانت سلطان فمنعني من المجلس او كن ذا خبر ديني خو حنا جمات نرازين وقور لرازي نبياما من كتب تشاي لدي خبر ان ممنيكا حزب خلق الاحاديث وعلم بيانم ليكون لي عذر عند الله يوم القيامه لاني لا اكتم العلم امام منی کا خو تخو بادشاہ منقوله نو دا اروان دی بزدا عذر پیش کولیشم چا لاما غور علم پټولو نا خو بادشاہ تی نا منکم لوزک منہ شم او علم بیانول میبن کل لدا واقعیا پری بانی دلیل چې امام بخاری رحمت اللہ لی دا خپل کتاب لیکله او دزان سره به ګرځولو زکه ورله بادشاہ و چې دا, زان سر ور و دا کم کتاب دی لیکله دا مال راړه چې مال بیان کی امام بخاری زان سره سره عمل کو نه ګرځولو دې کتاب تبيز او صفائی کړو او ورسره نو دا دلیل دی په دې باندې چې امام بخاری رحمۃ اللہ دی د دې تالیف او د تصنیف نفرېغو تر دې چې عمر او عامه خلکو لمپده دو چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ د صحیح احادیثو کتاب لیکل دی نو دا اسې د ځانه شبهه د اعتراض دی, دی, دی, دی چې امام بخاری مسوډه لیکلې واه خدای صفاء کړې نه واه دی دویم جواب دا دی بل فرو تقدیر که د مستلی دا خبره ثابت هم شي نو دا خبره خبر صرف د مصودې پورې محدود ده د محد نو په نیز باندې اصل اعتبار روایت لده دی هغوی به کتابونه یو بلله نه ورکل ماام بخاري سره به کتاب پرومونو د خپل هافدي نه به دا حیث بیانونو او شاگردان بناستو ناستو هغوی به چا یاد دوولو چا به سره لیکل او دا په مسلماتو نه د مسلمه خبره بخاري ده چې امام بخاری رحمته الله عليه دا صحیح بزرګونو شاګردانو باندې لستې او خمرتب او مبوبو لستې اغیتنه د دی روایت کړه نو اصل اعتبار روایت لري مسوډې لې اعتبار نشته کې د شي زړه مسوډه د هغه د شاګرد د یوسف الفربری سره ومه محمد ابن یوسف الفربری سره او داغه مستملیدا غینا بیا لیکل کړي کټلې کړي وي د دریم جواب اهل علم دا ذکر کړکړا ده زده ابو اسحاق مستملیدا خبره صحیح شو امون لا تسلیم موکا نو دا صرف د ابواب او تراجم او غیره او پورې خاص نه تیرها بعضی ابواب او تراجم دی ابو اسحاق مستملید خپل طرف نسې واکړی دا اختراع ده خدایم د خپل ځان نه ندي سي واکړي د داغه مسوډې په حاشیه او یا یاده صفحاتو په منس کې واړو واړو کاغذونه او داغي ټوکړی وی نو د اغې نه د خپل اجتهاد او کوشش مطابق په دي خالص عینو کې لیکل کړي لکه یو مسوډه د چا سره پرته وی په خو کاغذ او پین پند دومره میسر نو چې هر چا سره دی وی یا په ډیر مقدار کې دی وی نو هغه چې په تصنيف نو کله به چې په دواره نظر کول او څه شی نو په حاشیه به ولیکل او سم مخطوطات او چې سره یو غوري په حاشیه باندې لیکل شوی او کله نه کله په نو بزینونو په یوړغون تیپانکه وی لیکل او تل د صفحات او په منځ کې به کې ده نو دا موصووده ابو اسحاق مستملل رور رسیدا نو پاغي کې حاشیه کې بعض زین لیکلی نو د چې باغه حاشیه لوکال او په منځ کې په د متن کې به خالي زه او بیاز به نو د به دا ګمانوکو چې دا لیکل خ دی د سره مناسب دی نو دغه خالیزی کې به او لیکل خ د س نهبي یکل د حاش نه یا د کاغز دغ وړي ټوټ نه چې سب حمن کې به پرتهوه نو دغه حشي ووره تووټه د چا و دا لیک هم د اماام بخاري وو صرف د حاشیینا نه د راړل متنله م دا مدر سره وله چې زه په دغه مساودده ک دا کمی وو خ دا کمی پوره شوي دا هم د حاش نه یا د کاغز د نه پوره شوي دا خبر يم د ځان ندي بلکې اهل علم ذکر کړي دي امام ابو وليد باجي رحمت الله عليه فالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح کی ذکر کړي دا غوگا دی عبارت ته وجه کم زمو موضع الاستشهاد د اعداد دی, دی, دی اول جو امام بخاري رحمت الله علیه چې محمد ابن یوسف الفربری تم روایت نقل کړه نو داغه د شاګردانو بیا په بازي نسخو تقدیم او تاخير راغله چې ته حدیث مخ کې ذکر وی چې په تر اوش تو ذکر وی وې د دې وجه سره وانما ذالک بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان فطره في او رکعه مضافه انه من موضع ما فاضافه اليه ودا دې مطابق چې کوم یا د کاغس په یو وړه ټوټهکې به او نو د خپل ااجتاد او د کوشش مطابق د غځای به راواغستو او په متن کې دن نهبي وولیکلو په متن کې چې کمم ام بخاري رحمت لاله بایداس پریخو نو کله را کله دا دوه درې ځای نه داې کړي دي بیایو ځای مناسب و ګړلو په د حاش را لیکل به په یو بایداس کې وکل نو بل ځای چې برغې بیا به ورله مناسب کارې دل چې دا با خې هدي سررف لږي نو کله ناکه به اضافه کو نزیات نزیات دا خبرو په تراجم ابوابو او ابوابو کراغلی او زمونږ چې د امام بخاری ک م خبره او موضوع شروع دا هغه احاديث او د کتاب په صحت کېدا تراجم او ابواب که صحیح ثابت شول که ناخد امام بخاری خپل اجتهاد دی دا هغه اجتهاد وکړه د منلو قابل وی کله به قابل ني خو کم احاديث چې مسند ذکر کړي الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه مسلم دی پاره کې اختلاف نشته ودا دې اعتراض دیم جواب اهلی علم وکړې سلورم جواب اهلی علم دا کوي چې دا ډېر کم مختصر زېنه ني علامه معلمي علي يماني رحمه الله فالانوار الکاشفکی وی چې دا موازیه پدېو کې منحصره دي یو زیداس چې امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب ذکر کی او ورپسی یو حدیث دو حدیث هم ذکر کی او بیا بل حدیث ل بیا ستری دی ترجمه الباب ان ذکر کو ور یو حدیث یا دو حدیث مزکر کل خرست پخپل مسودہ کی لیک خالی او سپین زیدی د پاره پریخه چې رښت مال مقمله او شی یا په ذهن کې یو حدیث د کتاب مز په دې کې اضافه کوم مداص بیا سپاتې شوه دی خو بیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا مقننده ملا او شوی چې په دغه غباب کې بل حدیث ذکر کړي او یا حدیث ذکر کړي خو په حاشیه کې یا په یو ورټ ټوټه د کاغس کې نو دا دری یو نوعی ذکر کړي دوه منوع دادہ چې صرف ترجمه تل باب ذکر کړي او په ذهن کې دای چې د دې باب نه رښتو بزيو حدیث ذکر کوم خوګیا ورله مقمنه مل او شوی حدیث نه ذکر کړه صرف غا ترجمه الباب پاتلې په صحیح البخاري کې کله تاسو ګورئ صرف ترجمه الباب راغلي نو یا امام بخاري رحمت الله عليه مقورنه مل او شوی چې دی باب لاندې حدیث ذکر کی یا حدیث ذکر کړه خو په حاشیه او د کاغذ څو وړي ټوټه کې نورستو چکمو ناسخینو او خطاطینو د غلیکل کول نو دغه حدیث د بل باب لاندې راوړل دي دغه باب بلا حدیث فاتې شو دی او دریم دا چې صرف حدیث ذکر کی او د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په ذهن کې دا وی چې د حدیث د پاره او یو ترجمه تل باب جوړوم یا په سفر کې وی یا بل دي کې دا واخور لمقدمه ملاو شوی نو صرف حدیث بالاسناد ذکر کو خو انعقاد د ترجمه الباب نه ده کړی نو دا د رکن زینری په تدریو کې منحسیر دي دا علامه معلمي اليماني رحمت الله له په الانوار الکاشفه کې ذکر کړي پنځون جواب دي د شوهه علم دا کوي کچارت دا الزام او توهمه په امام بخاری رحمت الله له باندې ځا ثابتوم شو چې صرف مسوده پری خده نو دا د امام بخاری رحمت الله له په علمیت او امامت فی الحدیث کیسه نقصان نکړي دا غ کتاب او دا غ صحت له ضرر او نقصان نه رسېږي دا کدا د حدیث یا د اغه دراویا نو د ضعف سره ستعلق نه لري زیات نه زیات زياد دا غ دی چې تراجم الابواب کې خلل راغله د احادیث په تقدیم او تاخیر کې خلل راغله نور دا اعتراض چانه کړه چې وګوره دا حدیث دی ذکر کړه د دی مثلا سنت ضعیف نه یا په متن کې د انکارت ته یا دا شو زوز ده در اثر امام بخاری رحمت اللہ <سؤال> لے چکل دخپل سهی ده کتابت نفارق شو. نو دای بیا د خپل دور په اهل علم بانده پیش کو. چې غی که امام احمد بن حمل یحیب بن معین علی بن المدینی او نور محدیسینو. نو اغی ورلده دی کتاب تقریزو که دا کتاب خو گرنلو. بازی ورلده صرف یو اوسلورو احادیسو بعد دی نشاناو نخو که چې د احاديث باندې نظر ساني وکړه دا هغه حدیثو کوم حق د امام بخاری رحمت اللہ علیہ سره ده او سری شکل د کتاب بیا د امام بخاری رحمت اللہ علیہ سره چې خپل شاګردانو لبې بیانولو او بلاد المسلمین لبې پریبانې سفر کولو بزرګونو خلق په دد مجلس د حدیث سره راجمه کېدل نو دا کتاب په تواتر سره د امام بخاری رحمت اللہ علیہ نه ثابت ده اگر چې د دې په بازی ابواب او تراجمو کې یا په اسماء الابواب کې معمولی غون دي اختلافات شته په مختلفو نسخو کې تقریبا د امام بخاري رحمته الله علیه نویا شاګردانو او ریدل او اوګو راویانو بیا د دې حدیث د دې صحیح روایت د امام بخاري رحمت الله علیه نه کړه چې په هغه کې د صحیح البخاري مشهور راویان دي محمد ابن یوسف الفربری کثرې د فاسرا یا په فتحي د فاسرا خربري یا فربري چې د 320 هجري کې وفات دی د امام بخاري رحمته الله عليه دړي پيري د صحيح البخاري اوریدل دي د وزلي کامل اوریدل او پدريم زلباند په مختلف او متفرق او مجالسو کې دو 200 اتسلو ختمه هجري کې په 2025هجري کې د امام بخاري رحمته الله عليه د وفات نه اوسو کال مخ کې دو په ریته کامل او ریادله دا په دې ټولو روايتونو د صحيح البخاري کې مشهور روایت ته او د امام سربرینی رابيا ګمو شاگردانو نقل کړي چې پاغه کې یو ابو اسحاق المستملي د کم اعتراض چې دا منکرین حدیث او مستشری핀 پیش کړي او بل پاغه کې ابو محمد ابن حمويا السرخسي دا رنګ د سربرې په شاگردانو کې درېم دی ابو الہیثم الکشمہ هني او سرورم فقیره محمد ابن محمد ابن یوسف الجرجانی او پنجمه ابو زید المروزی نو دادا دی دا چې شاګردان دي د محمد ابن یوسف الخرابرین راویان دي د امام بخاری نه په خپل کتاب الصحیح یې اوریدله او روایت کړه نو په دغه راویانو کې د ابراهیم ابن معقل النسفی 225هجرې کې وفاته او بل حماد ابن شاکر النسفی چدله ابو محمد الاروا الوراقوي او بل فصيده منصور ابن محمد البزدوي حافظ ابن حجر رحمته الله له په فتح الباري کې وي چې دا اخيرانه راوی ده چې د امام بخاري رحمته الله له نه دا صحيح نقل کړه او دا غير روايتي کړه کدي موضوع باندې یو عالم بهترین مقاله او رساله لیکلې ده چې دا غي نم نه روايات الجامع الصحيح ونسخه روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسه نظریه تطبیقی دا د دکتورار رساله په 2 جلد کې تقریبا 974 صفحات باندې مشتمل ده دکتور جمعه فتحی عبد العلیم داغنوم نه دا. په دې موضوع باندې د بهترین رساله لیکل ده امام بخاری رحمت الله علیه <coughs> پس صحیح باندې چکم اعتراضات کیږي دراغه پزمن زمن کی یو روایت او حدیث برا واخلو چې پاغه باندې بعض مستشرقین او منکرین حدیث کلام کوي او دا هغه کلام مقصد ده چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا صحیح قابل اعتماد نه ده هغه دا مسله ذکر کوي چې آیا امام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وای په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خودکشۍ کوشش کړه او نعوذ بالله کم احادیث ته انتقاد کوي په امام بخاری میو په کدا حدیث راخلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام س کولو د خودکشۍ کوشش کړه نعوذ بالله من ذلک اعلان کوي خودکښو ګناه کبیره ده د کفر برابر عمل ده حدیث د صحیحین او کراغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا چاکه د غر نزان ر وګور دلوزانی ووجلو نو د په اور د جهنم کې رغړی همیشه د طاره همیشه به پدی کی وی لکه څنګه چې کفار همیشه په جهنم کې نو د دې په سزا کې مرغړی چې خالدا مخلدا فيها ابدا ف همیشه همیشه همیشه په جهنم کې نحن متفقاً على رواية نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي من قتل نفسه بشيء في الدنيا وعذب به يوم القيامة كأسي دنيا كي في ذان مااني ذان بسوو جلو نو دا قيامت پر ازباني بم پا جهنم كي پا دغسيز مااني ده ذان وجني سزاب ورلملاوي كي دا بجهنم كي دا سزاوي نو خود كشيخ ودمرا سخت و عید راغله په احادیثو کې او ګوره وی بخاری په صحیح کې حدیث راوړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خود خودکشي کو کوشش کولو امام بخاری رحمت الله علیه وی په صحیح کې حدیث ذکر کړی چې ابتداء کې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی وشوه نو بیا په دی وه کې فتور او انقطاع راغله بعض محدثین ذکر کوي کم و کموبیش جوہی بنشفه نبی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نو د دې وجنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صح غم جن او خفشو نو د مکی مکرمه د دنګو دنګو غرونو لبه خطو دغه سر لبه لاړو کوشش میکول چې ځان روغور دی نو جبرئیل امین باور لسرګن شو او ور چې یا محمد انک رسول الله حقا اے محمد صلی الله علیه وسلم تخد تخذ الله رسول حق بعد نه نو دا اواز چې به ووریدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما شو نو دا دای اعتراض ده د صحیح البخاری په حدیث باندې جدی اعتراض جواب دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې وځایا ذکر کړی سو زایا وو زایا دا د وحید ابتداء حدیث نه په کې دا دي چې نبی کریم الله <سؤال> علیه و سلم لاله نو راغله پیغمبري ورلنه و میلاونه د دینه مخې به نبی کریم الله علیه و سلم غار د ځان سره به د سوره زخرا کس کا کېوړو عبادت به الله رب په دغه غار کې دا سلسله شروع و نبی الله علیه په دغه غار کې چې جبرئیل امین علیه السلام ورساله او نبی کریم الله علیه و سلم وی قلولا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو ما انا بقاری ان زخلستون کنیم زخه امیم لوسته لو لیکل نشم کوله نبی رسولات و سلام وی فقطنی جبرئیل یمین زده دی خپلش سر راجو خطب زور راکو او دوم رازور راکو چې انتہی تکلیف مال د غزور د وجنه ملا و شو کوي بیا پرې خدام را لوي چې اقرا ما ورلو ما انا بقاری ان بدره مزل باندي د وکل چ زهور را کو د سینې سره پری خدم نو مالې چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بینځ آیاتونه د سوره علق دونه په یولو نو دا د وحید نزول غا ابتداوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په کور لراغه د خدیجه رضی الله عنها کور لاه او څاړه په راغله او بدن مبارک ټول رفیدو او کور کې او چې زمملونی زمملونی ما ان غاڑای سے کمبل رانتاو کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه کمبلې تاو کئی لگی را گرم کو بیا اخپلی بی بی خدیجی رضی اللہ عنحال خبر ذکر کو چې داسې داسې لی دل, دل ماو کل او داسې تکلیف را بانی تیر شو او اے فرمای الخشیط علا نفسی زخو پخپل زان مانیو یا ریدم نو بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتسلی ورکئی او بتسلی کده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم اخلاق او خيون ذکر کئ کوئی لا یخزیک الله ابدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق کلم ناس نی شي کین الله تا رسول کینا تا برباده نه ځکه په تاکې ډیر اوچت صفات موجود دي ته د خپلوانو رتدارو سره رتداری او خپلولی ل رحمی سې ته رشتینه رریشتتې خبرې کې چېڅوک غمزده وي نو دغه مرګرتیا کې که د چا کار ک سر شته نو دغه سره منډې تر ډی وملمستیا کې او څومه چې حق خبرې دي نو پاهغې کې ته د خلکو مرارتیا او معاونت کې نوتا الله بربادي نه بي النبي كريم صلى الله عليه وسلم د ځان سر را روان کو خپل د ترز وی لرا وستو ورقه ابن نوفل الله د ټول عمر په نسرانيت کې تیر کلو د الله کتاب انجیل شریف دا به لستو دا به لیکلو اغله شټوله واقعیا ذکر کا نو لوی هذا الناموس الذي انزل علا موسى داخره ملک دا او فرشتره چې موسی علیه الصلاۃ والسلام لپاره د جبرئیل امین ورلایه دې خطاب دی dele دا در لراغله او بیا ورل ورقه ابن نوفل وای لې تني كنت شابن په یخصوس کچرت ز زوان و په ما کې قوت او طاقت و کله چې به تا د خپل قوم شړی نو ما بخته مرګرتیا کړې و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې د تعجب په اعتبار سره او مخرجی یهم قول دایبه ما د خپل وطن او د خپل خار نشړین ورقه ابن نوخل ور لوی نعم او کنا خطاب د خپل خار نشړی لم یاتی رجل قط بما جئت به الا عودیا وان یدرکنی یومک انشرک نصرا مؤذرا و یا کنا داتچه کما خبر روڑی دا خبر چې جام خپل قوم لرودی نو غی پریخانه د خپل علاقی او وطن او د ما همون دا موضوع استا مرغرتیا کو موضوع استا مټم نو حدیث کې راغلی دي چې او سورزه تیری نوي چې ورقه ابن نوفل وفات شو تر دې زوري پوري په حدیث باندې راویان متفق دي تر دې زوري دا حدیث ذکر شوهي د دې حدیث سیوای الفاظ به ادا شي دي کدي نرستو چې وهطر الوهي حته حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ويددين رسول وهيبن شاء ابام زوهر رحمه الله وای کدی حدیث راوی ده <تصفح> و موږ لرا خبر را رسیدلی نبی صلی الله و سلام غمجن شو نو د غر خر له بختو او آلته نبی کوشش کول چې ځان راوږورځي خودکشي وکي نعوذ بالله نو جبرئیل امین به ورله د اسمان په کینارو کې کی را سرګن شو او आवाज به ورکو چې انك رسول الله حقا تدا الله په حق پیغمبر ino نبی کریم صلی الله علیه وسلم بمان شو نو په وځینو کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی په کتابو بدل الوحی کې دارنګه په کتاب الانبیا کې او په کتاب التفسیر کې فصلور زینو کې او په اخیریز الباند په کتاب تعبیر کې تعبیر الرؤیا چې کوم ذکر کینو پهږي کې په وندل اخیریزه ذکر کړی او په درې سنادونو باندې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل جامع او کې دا حدیث ذکر کړی امام زهری رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی د خپل استاد عروہ ابن زبیر نے اگے د ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یو سره امام بخاری ذکر کوي د امام زهری شاگرد دے عقیل ابن خالد اگے د خپل زهری نے روایت د استاد زهری نے روایت کئ او دیم ام د امام زهری شاگرد دے یونس ابن یزید الایلی او پدریم دل دا, دا, دا, دا, دا, دا زیادت چې پکې ذکر کیږي نو دا یاد د امام زهري شاګرد المعمر ابن راشد د خپل استاد امام زهري نه ندو عقیل او د یونس دا روایت چیرې چې استاد نه نقل کړي د زهري نه په هغه کې دا زیادت نشته چې نبی صلی الله و سلام خفشوه وهې بندشوه هارله بختو ځان بیرغ ورزول او جبرئیل باواز ورکول چې ته د الله پیغمبر په حقا صرف معمر ابن راشد چې دا روایت د خپل استاد نه نقل کړي د هغه زیادت ذکر کړي اور علوم حدیث کتاب سے چائے ولی دی سوک بووا پر مصطلح کی کہ شاز دی لوئی کہ او ثقیا د ثقات مخالفتو کی <تصفيق> معمر ابن راشد اگر چ ثق قد خود دو ثقات تو مخالفت کرے یود عقیل ابن خالد او دویم دی یونس ابن یزید الایلی اغی دا روایت بغیر د زیادت نه ذکر کای او د په دې زیادت سره ذکر کړه نو کم کیچې دا زیادت راغله دا شاز ده خو امام بخاری رحمت الله علیه دا شاز ذکر ذکر کولو چې شاذ د محفوظ نه بغیر ذکر کړه چې شاذ او محفوظ یو ځای ذکر نه کید پته نه لګي چې شاذ کم دی محفوظ کم نه ته چا ل دی یو غلطی دهی ک نو اول خبر لګن کیږي چې دا غلطی ده کنا امام بخاری رحمت الله د دې روایت شذوز اشاره کئ پا دی ترتیب سر چې ګورئ شپږ ځای مې درلوده حدیث ذکر کو پاکي کې زیادت نشتا خو په دې یو ځای کې دې حدیث کې کم زیادت نقارته او شذوذ چې راغله د امر له ذکر کوم اسې نه روستو خلق راشي تعالی د زیادت ذکر کوي نو زه دې اوس نه خبروم چې ورته دوه قراویان دا روایت ذکر کوي پاکي کې دا لفظ نشتا او کوم زلبانی چې کتابو التعبير کې ذکر کو نو پاکي کې مې دا زیادت د ذکر کو چې دا محفوظ نه ده دا یو جواب شو دیم جواب دا دی چې امام بخاری رحمت دا زي زي دا الله علیه خپل غاړه خلاصہ کړي د غریوایت په کومه ژبانه ذکر کین او په هغه کې ذکر کړي چې ګوره دا روایت مسند نه ده روایت کې داسې الفاظ دی وفا تر الوحی حتت حزن النبی صلی الله علیه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کی یتردا من رؤوس شواحق الجبال وې مولدا خبر را غسیدل امام زهری وای وي بل ولې چې بلاغ بلاغ او اتفاق د محدثین سره من انواع ضعيف ده د بلاغ مختصر تعریف ده لکه بعض خلک په خبره کې وایي فرمایي و یا فرمایي شوک فرمایي ریشتینی د خبرو رسول کې دروغجن په بلاغ معنی ده چې موږ له خبرو غصیده لې فرمایي امام زهري محدث د خپل غار اخلاص کړي ده چې ګوره روایت مال څنګه راغلي نو هغه در یې نو په بلاغ سره ذکر کړي ده او اهل علم ذکر کړي چې مراسیل او بلاغات د امام زهري شبح الريح دا داواو د دا سېلې په شانتي چې صرف الوزی را لوزی غیله سې اعتبار نشته مطلب دا بیسند او بې دلیل خبره ده نو بیا فریدانی اعتراض و اشكال را دي چې خبر دا خبره زعیفه ده نو امام بخاري رحمت الله عليه دا بلاخ په خپل صحيح کې ول ذکر کولو دې جواب دا ده چې دا امام بخاري رحمت الله عليه امانتا ذکر کړي چې څنګه خبره ما د خپل استاد ناوریدلې نو اغه شان طالب بیانوم دا د بازي محدثينو منهجو طریقې وا چې غيبه خبر اسنګ اوریدلی وا ک حدیث کې به تصحیف او غلطي مراغلي وا تر دې کده یو راوی نوم به غلط وو نو اغه به اغه د امانت په تور باندې کده خبر امانت راغستلو تعالی رسول الله امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د یو راوی بارک ویل کې دا غنوم خطا چې جید ته خدای دی فلانی راوی دوم داسې خپل داسې ده او امام مالک رحمت اللہ علیہ لا سغت کو ورلوې چې زی غری په درب نه مخه مخه راوی کور ده او مالک پته ده چې سم نومه ده ده خو ما د خپل استادانو نه دانو مې الټا نو چې څنګه مې د استاد نه ورېدل اغه شان تعالی نقل کوم د باغي راویان مبارک الغه محدثین مبارک چې غیب په مجلس د محدثین او کې ناس نو دا لفظ د حد فنای نیمګړی ورېدلې دومره اوورید نه یاسان حد د فنا کې حد دی نه اوریلی او فنا للفې اورییدلی نو بیا چې دغه استاسپلو شاگردانو لریایت بیاې پهغې کې وي نه یا داسې و کانه شاگردانو چې دپوسوکو چې دا کو مسیغا للف دی کار کې غور ل چې ماله پته چې زما استاس د للف حد د فناویللی غ ضتې په مجلس کې لرې نم اواز ما لهګړه او نو هغه شانې در ل نهقلکوم څنګه چې ما اورییدلی ګوره د ام نسائي رحمت الله با عليه بارك راضي سنن خوبرا او سنن صغرا کي چوغري باد روايات ذکر کوي کوئی جما او استاد حارث بن مسكين له روايت بيانيده قرئ عليه وانا اسمعوا اغه باندې بروايت لستې شو او ما باوريده امام نسائي او د خپل استاد پمنس کي خفدانو لګي ده نو دلي اجازت نوم ورکولو چي کینه نو دې بعد اغه د درس دا غزي سرخط چرته دیوار سره ناستو چې استاد بتاتونه نو no, استاد مودل حدیث نه بیانولو حدیث چې کوم مخامخ شاگردان او غیلو خپټ د اوریدو نو د د دومره امانت دی دیانتداری دي دا چې د کله روایت بیانوي وحدسنا الحارث ابن مسكين وانا اسمعو کله وی قرئ عليه وانا اسمعو زما استاد له حدیث بیانیدو زه پټنا سم ما اوریدو د دیانتداری دا امام بخاری رحمت الله علیه امانته او دیانت په تور باندې دا ذکر کوي چې ګوره د امام زهري کمه اوریدلی او امام زهري خبره د زانه نه دا کړې کمه خبره چې په دليل د نو اي په سند ذکر کړې کمه چې ورلسي وایي را رسیدلې نو پاغي کې وایي چې في ما بلغنا دا خبره مونږ لره را رسیدلې دا او د امام بخاري رحمته الله عليه خپل صحيح کې دا, دا دی و چې ذکر کړي دا بیانو چې بی غره دا قصه واقعيا په دی کې دا خبره صحیح نه ده اسنه خلک خلق راشي او دې قصه کې بیا دا بي ثبوت خبره ذکر کړي نو چې و سره غره ته خبره چې ورته د اصل او سند نشته درې امام بوخاری رحمت الله عليه ال شعور